Суворого посту тому випив князь трохи у звару Із диких грушок без краплі меду. Зате на вузах позаду Везли паски, хліби, смажене печені, печене, Діжки з медом, угорським вином Для пригощання ченців монастиря Святого Онуфрія. Лаврію виглядав багатшим, аніж спас. Там стояла мурована церква і дзінниця, Викладена з дикого каменю. Схожа на сторожову вежу. І воду там брали не з криниці, а з потічка, що витікав з гори і по кам'яному ложу прямував до монастиря. Мені тут сподобалось. Чинці виглядали привітнішими, а молодий послушник Йоан показав мені раку із мощами святого Нуфрі, Маленьку срібну скриньку, саджену самоцвітами, де зберігався палець святого. Я дізнався, що патрон монастиря був королевичем, але зрікся корони і прожив понад шістдесят літ у пустелі. Послушник засміявся і шепнув, а наш Лев Данилович шістдесят літ був князем, а тепер хоче вмерти в пустелі. Чи ж не дивно? Я теж посміхнувся, але нічого не сказав, бо страшне не те, що входить у наші вуха, а що виходить із наших вуст. Тим паче, що послушник був не набагато старший від мене і не сказав це зі злості. Ми готували церкву до нічного богослужіння разом з іншими ченцями, навіть князь зазирнув туди, глянув на мене, схвально кивнув. Я утішився, бо мене могли послати на кухню чи до конюшні. Мені було радісно чекати, коли дзвони возвістять воскресіння. Бо тоді всі люди веселі, щасливі. Ця ніч видалася мені довгою, я тихенько вибрався з церкви, став на дворі, де урочисто сяїли великі круглі зірки. Я чув, що ніби зірки то душі вмерлих, і тепер їх на одну стало більше. Я згадав за нещасливого Кирила, котрий просив мене прощення, а я не попросив у нього. Тепер я сказав, дивлячись на зорі, прости мені, Кириле. Як зійшло сонце, сіли князь з настоятелем монастиря ченцями й боярами за Великодню трапезу. А я мав куштувати кожну страву, і уперше замислився, що, мабуть, ліпше бути ченцем, ну, чи хоча б послушником найубогішого монастиря, тільки не робити того, що личить хіба псові. Та що й казати, на великдень сирота двічі сирота. Спершу україли паску, спечену в замку, що стояла перед князем. Була вона висока, жовта від шафрану і яєць, посипана баком. Я взяв маленький шматочок, поданий княжем чашником, і поклав до роти. Нестерпна гіркота пекла язик. Я так затрясся, що княжі охоронці за моєю спиною забрящали зброєю. «Що, синку?» Обернувся настоятель. Та гірка ж, видусив з себе я, і не знати, чому сльози полилися з очей. Що за дурниці? Буркнув князь, і його висхла рука, поплямлена старістю, відсунулася від шматка, що вже було поклали перед ним на срібний таріль. Усі дивилися на мене, чекаючи, що я зараз почорнію на виду і заб'юся в корчах. Але Паска просто була гіркою, наче полин. Гірка, повторив я ще раз. Чашник узяв мене за вухо і просичав. Князь посадить тебе на палю, як ти збрехав. Чого ви від мене хочете? заревів я. Самі покуштуйте, заревів, заридав. Еге ж, покуштуй, Микола, спокійно мовив князь. То ти, мав, пильнувати, чи все дали до тіста? «Не бійся, хлопець живий!» «Чи мені першому спробувати?» «Господи, помилуй!» Застогнав настоятель. Він так старався, щоб усе було як слід. Аж мені стало його шкода. Та хіба я міг перемінити гіркий смак на солодкий? Це неможливо. Солодке може згіркнути. А гірке має більшу силу, ніж солодке. Чашник помало поніс дрібочку до рота. «Христос воскрес!» іронічно нагадав йому старий князь. Однак чашник закашлявся і виплюнув у жменю свячену паску. «Та й гіркезне!» просипів, тягнучись до води. Тоді князь відкусили собі, але не виплюнув, прокрутнув. «Таке гірка!» «Правду, каже Отрок. Тепер спробуємо лаврівські паски. Раз уже спаська не вдалася». У трапезній стояв страшенний гармидер, аж князь мусив прикрикнути. Лаврівська паска виявилась доброю, а жоден із хлібів, привезений зі Спаса, не годився, навіть для псів. Довелося через пару днів його закопати. – Ви не уявляєте, як це страшно закопувати хліб у землю? – Знаю, – сказав лікар. У 33-му році до нашої лікарні привозили людей з дистрофією. Вони розповідали, як їхні збіжжя гноїли у ямах.